Tak my jsme se dostali. Samata je stav Prašraddy. Hm? Je to tak? A co je prašrabdy? To je velice důležitý term. Hm? který je třeba pochopit a jasně vidět. Hm? Protože prašradby znamená jak moudrost, tak i koncentraci. No a moudrost a koncentrace se spojí samozřejmě, jestliže objektem je objekt osvobození. Ovšem tež Prašavdě existuje v samády. A samády máme dva druhy. Máme samády šamatovi a samády vipašanovi. Jsme se dozvěděli, jak se od sebe liší. Hm? To bude dále pobráno. No a princip je vlastně stejný. Pokud meditujeme vipašana, tak ten mentální obraz se mění. Pokud vyp meditujeme šamatan, tak my držíme ten stejný mentální obraz. Hm? Čili snaha je udržet ten mentální obraz tak, aby se upevnil a my se s ním mohli spojit. Hm? To je šamata. Ta, jak už jsem se zmínil, jestliže pokračujeme v této meditaci a rozumíme ji, tak pak skutečná šamata se stane, když mysl stojí. Ovšem mysl stojí, pokud má objekt, na který se může pověsit, stojí zdánlivě. Ve stavu šamaty my máme pocit, že nic se nehejbe. Mysl stojí, protože mysl se spojila s tím objektem. To je důležitá zkušenost, protože se smívá v tom momentě vlastně ten rozdíl mezi tím subjektem a objektem. Hm? To je důležitá zkušenost, která se nedá podceňovat. No a v, v šamatě pak automaticky tím, že máme schopnost se udržet u toho stejného obětu, automaticky pak ta prašrady se e, prohlubuje. Hm? Čím jemnější je objekt, tím e, hlubší je prašrady. Hm? V první džáně, druhý džáně, třetí džáně. Št... A čím jemnější objekt, tím tež e, samozřejmě e, jemnější počítek. Hm? Protože počítek je přímání objektu. To je důležité pochopit. My přijmeme objekt a máme počitek. Když objekt nepřijmeme, no tak žádný počitek nemáme. Žádný počitek, kterého se můžeme chytit. Hm? Je to jasný? My se můžeme chytit počitku, jedině, jestliže přijmeme ten objekt. Když ten objekt nepřijmeme, je tam počítek, ale není to skutečný počítek. Protože mysl se na nic nevěsí. Hm? To je třeba jasně vidět. A to, pokud nechápeme, no tak my vlastně tápáme v té meditaci, ačkoliv se snažíme, no tak je vlastně toho moc nepochopíme. Co? Znamená stav osvobození. Stav osvobození, my jako by přijímáme objekt, ale ve skutečnosti ho nepřijímáme, protože mysl se na něj nepověsila. Když se na ten objekt mysl pověsí, my přijímáme ten objekt, ten, ten počítač, pak přímo diktuje, jak se mysl staví k objektu. Jak se mysl se staví k objektu, závisí na vůli. No a vůle se řídí pozorností. Jestliže máme pozornost, iniciujeme vůli. Když nemáme pozornost, no tak, tak tu vůli jí, ta se nemanifistuje. Je to jasný? Hm? Vůle se manifestuje, protože máme pozornost když nemáme pozornost, vůle se nemanifestuje. Nema, ne Co je stav Budhy? Budha ne, nepoužívá pozornost. Budha nepoužívá pozornost. Samozřejmě je to pozornost, ale není to pozornost. Je to Počítek, ale není to počítek. Proč je to pozornost? Není to pozornost. Později je to počítek? Není to počítek. Protože jeho mysl nikde nevisí. Na nic se nelepí. Hm? Je to jasný? To je důležité na to meditovat. A vidět to jasně. Hm? Počítek není nic jiného, než přijetí objektu. A co je rozdíl mezi Buddhou a námi? My ten objekt přijmeme a pověsíme na to mysl. Když na to pověsíme mysl, okamžitě se objeví naše minulá zkušenost. A ta minulá zkušenost bude dominovat ten mentální proces. výz ten mentální proces. Ten silný počitek je vždy spojený s minulostí. Když se nespojíme s minulostí, tak silný počítek nemáme. Hm? To je důležité pochopit. Když se nespojíme s minulostí, s těma vásánama, co máme, s těma eh, semenama, co máme, no tak eh, žádný eh, dominující počítek nevystane. On vystane, protože se spojíme s tím, jsou minulou zkušeností. Hm? A ta minulá zkušenost pak vede naši pozornost. Hm? No a to všechno se děje na základě těch mentálních obrazů. To je třeba pochopit. Protože ten mentální obraz dominuje v mysli a pochází z mysli samotné, tak ten pak dominuje naše počitky. Ten mentální obraz to je samozřejmě koncept. To není už přímý počitek, to je koncept. Teď, pokud ty procesy nechápeme, my můžeme meditovat, meditovat, meditovat, meditovat a budeme čím dál tím pomatenější. Proč? Protože já nevím, díváme se na zvedání a žaludku a počítáme si, když přijde něco, tak si to označíme, zase si to označíme, zase si to označíme, zase si to označíme, zase si to označíme, do dobrý, tak máme jistý odstup, ale ten mechanismus nechápeme. Proto, když můžeme získat jistou, jistý, jistý uspokojení, no ale to uspokojení skončí, protože ten mechanismus tomu mechanismu nerozumím. A nemáme žádnou správnou, si k meditaci. Hm? No a právě proto je důležité, že pochopit tu důležitost tý, toho prašrabdy. Hm? Prašrabdy, jak už jsem vysvětlil, je opak hrubosti. My, když máme hrubou mysl, tak my můžeme jedině brát na vědomí hrubé objekty. My si je označíme, to je výborný, to taky k něčemu vede, ale zůstáváme v těch hrubých objektech. Stále to jsou jenom hrubé objekty. Protože ta koncentrace nemá silný vyjádření. Když koncentrace má silný vyjádřiň, Objekty se zjemní. V jemných objektech my můžeme docházet k jemnému rozlišení. Bez jemných objektů my se k jemnému rozlišení nedostaneme. A bez jemného rozlišení to je jak řezání tupým nožem. Hřezání tupým nožem je taky řezání a taky k něčemu je. No ale je to řezání tupým nožem. To je ten rozdíl. Proč je to rezání tupým nožem? Protože to nemá samády, protože to nemá to pašrady. Vypašana se může jít jedině do hloubky, když to má pašrady. Když to nemá prašraddy, no tak ta vypašana je, zůstane na povrchu. No ale někde musíme začít, to je v pořádku, že to je na povrchu. No ale třeba mít v hlavě jasno, a mít správnou motivaci. Bez té jasnosti a bez té správné motivace my meditovat léta. Ale k nějakému hlubokému hlubokému očiště to nepovede. Protože my zůstáváme v těch hrubých objektech. Hm? A aby jsme získali ty jemné objekty, musíme mít tu správnou motivaci. Jak k šamatě, tak i k vypašaní. No a to je velice důležité teď pochopit, že jak je ta šamata důležitá, protože ona přináší ten stav prašrabdy. To je šamata lehkosti a jasnosti. V tomto stavu lehkosti a jasnosti, když se cvičíme ve vypasaně, vypasana se vyjeví lehkým způsobem. Když cvičíme se ve vypasaně, ne ve stavu prašravdyn, bude to úplně co jiného. To je třeba pochopit. No můžeme mít nějaké chvilky jasnosti, no ale ty chvilky jasnosti nepůjdou do hloubky, pokud tam nebude to prašraddy. A jakož tam není to prašraddy, my se orientujeme na hrubé koncepty. Když je tam to prašradný, tak my se můžeme orientovat na jiné koncepty. Z hlediska eh, Mahajány, jak už jsem se zmínil, jelikož bez mentálního vědomí není ani koncentrace, ani, eh, ani eh, moudrost, hm, o tom jsme mluvili, tak ta moudrost a meditace musí být na základě toho jasného Mentálního obrazu, který se vytvoříme na základě toho, co jsme slyšeli, na základě toho, co jsme přečetli, na základě toho, o čem jsme meditovali správně. Hm? No a pak ta meditace může jít do hloubky. Jinak my chodíme kolem horký kaše a čekáme, že se stane nějaký zázrak. Ale on se nestane, pokud nebude mít v hlavě jasno. Proto je tak důležitá ta správná motivace, správná perspektiva, správné pochopení. No pak ta meditace může jít úplně jinak. Teď mě někdo řekl odpoledne, že byl zvyklý na meditaci jenom prostě jako armáda hodinu chodit hodinu, sedět a pozorovat, jak se zvedá žaludek To je dobrá disciplína samozřejmě, ale tu disciplínu, když skončí, no tak co se děje? No ale jestliže máme zkušenost toho stavu prašrabdy, tak to změní naši perspektivu. Protože se nacházíme v jedném počitku a jemný počitek patří jemným objektům. Ty jemné objekty, to je velice důležité. To je yoga. Yoga je bez těch jemných objektů a jemných počitků, no tak ta yoga nemůže jít do hloubky. To neznamená, že ty metody čistý, vypasané jsou špatný. Nejsou špatný. Ty k něčemu sloužij. Ale sloužij k tomu, aby si člověk udělal jasno a získal to prašrabdy, který ho pak povede k hlubším zážitkům. Hm? Takže je třeba kontemplovat na, tý, na tom, že my se nacházíme ve stavu strasti, utrpení, protože nemáme prašrabdy. Když budeme mít prašrabdy, no tak je tu jasnost a uvolněnost, no tak ty stavy strasti prostě budou utlumené. a sami odchází. Můžou přijít na chvilku, ale ve prašrabdy nemůžou zůstat. Tam na ně není místo. No a stav budhy, ať už žáka budhy, nebo perfektního budhy, je stav prašrabdy, který trvá. Proč trvá? Protože jeho bdělá pozornost trvá. Budha nikdy nestrácí bdělou pozornost. My, když pokračujeme v meditaci, tak máme bdělou pozornost, dejme tam 50 to už je něco. Když to jde pod 50 nemůžeme se divit, že máme mnoho problémů, protože ta bdělá pozornost je předpoklad, jak koncentrace, tak i moudrosti. V jižním buddhismu v páli tradici se e, vdělé pozornosti mluví o koncentraci, to se nazývá apelápana, to znamená, že když máme bdělou pozornost, mysl e, se neklepe doslova. Hm? Apelápana je stav neklepání. Když máme dobrou pozornost, mysl se neklepe, proto si stále připomíná objekt pozornosti. Připomíná si objekt pozornosti, ale přitom je v absolutní jasnosti, co se všude děje. Hm? Já jsem vám dal příklad, teď mluvím všechno můžu vidět, kdo tady sedí, jaký má šaty, co, jak vypadá. Hm? Ale když mám dolou pozornost, tak nebudu tím rozpirovat. Kdybych byl tím rozptyrovan, tak nemůžu souvisle mluvit. Je to tak? To je třeba vidět. To je třeba vidět ve vlastní zkušenosti. Ve, ve stavu jednobudovosti mysli my máme Tež my máme daleko možná i hlubší, pokud nejsme už hluboce v meditaci, máme hlubší stav prašramdy, ale pokud nejsme zkušení meditátory, no tak my nemůžeme chápat celek. Ve stavu jednobudovosti se můžeme koncentrovat jen na jeden objekt. Ale jestliže nemáme... Tu moudrost, tak přesto, že se koncentrujeme na jeden objekt, ty ostatní objekty nás budou rušit. A povedou i ke, ke stavům vsteku. Já jsem kdysi, když jsem ještě byl v Německu, jsem pracoval v knihovně. Hm? Když se studenti mají připravovat na zkoušky a někdo je ruší vedle si sedne a. a žvejka a mlaska a si staniol, papíry, tak ten, co sedí, se připravuje, má zejtra zkoušku, tak ten se začne klepat a, a pak mu prostě jednu Proč to, to nemůže vydat, On se může třeba dobře koncentrovat na tu na matiku, co se učí, ale jenom, když má absolutní klid a nikdo ho neruší. Protože on to chce chytit. On to chce chytit, musím to chytit, protože zítra mám zkoušku, když to nechytím, tak to tu zkoušku neudělám. A on se snaží, snaží, snaží a všecko ho ruší. Do to toho koncentrace, která nemá prašrandy. Proč nemá prašábdy? Protože není spojená s tou uvědoměnou pozorností. Když jsme velcí jediní, což nejsme, a nemáme moudrost vypasaný, tak mysl může získat ohromnou sílu. Indie věří, že poušť Rajistánu je produkt hněvu velkého jogína. Když se jogín hněvá, tak může všechno spálit. Dneska už takových jogínů je asi málo, No, ale za starých časů, jestli tomu věříme, to nebylo tak neobvyklé. Lidi žili jinak, proto se ještě míchali s bohy, Dneska my už smrdíme, já mi bozy se s námi nemíchají. Je to tak? Pro bohu my smrdíme stejně tak, jako, jako psy smrdějí v Indii, ty psy, co nemají pána, smrdějí nám, protože se nikdy nemily. No a my tak smrdíme bohu. Tak jak se s náma budou mísit? Nebudou se s náma mísit. Proč? Protože nemáme prasábdi. Teď, jestliže máme koncentraci a nedáme do toho šamatu, šamata znamená jednobodovost. Kusalačita, kusalačita je zdravý, zdravá koncentrace. Koncentrace, na kterou upíváme, není zdravá koncentrace. A ta nebude mít to prašravdy. Proto jsme vysvětlili těch devět stádií, Ty první stádia jsou, že chceme vůli ten objekt chytit. Ale ono to nejde. My ho chceme vůli chytit, ale ono to nejde. Protože ten objekt pochází z naší mysli. To je mentální obraz. Tak my chceme chytit mysl no a chytit mysl sílou, no, to není možné. Co se samozřejmě vrátí nám, protože to pochází z mysli. To je třeba pochopit. A s mysli my musíme se knihovat s respektem, my musíme se knihovat s. S měkkostí, ale přitom se, se rázností, s přímostí, s flexibilitou, s tím, eh, jak přeložil plajenci. poddajnost. Poddajnost Pod znamená, že jsme flexibilní. Že? My se nedržíme musí, jenom tak a ne jinak. A z toho pochází ta lehkost. No a z lehkosti pochází to odpojení. A e, z lehkosti pochází taky e, to uvolnění. No, a Když tyhle ty věci máme, no tak v tom je moudrost. Právě proto v severní tradici Abhidara Makóša, to není jenom ve učení bodhisatvů i v učení žáků, základ a vlastně esence, v dělé pozornosti je moudrost. V jižní tradici se to vysvětluje jako, že mysl se neklepe, což je koncentrace. Když jsme koncentrovaní, mysl se neklepe. No ale mysl se neklepe, protože má moudrost. Protože se soustředí na ten objekt a neběhá po druhých objektech. A je otevřená pro všechno. Tomu říkáme, ta plajenci. Hm? Být koncentrovan, ale otevřen pro všechno. No a teď samozřejmě ty metody, jako si povídáte, si to označit, to eh, eh, taky nějak pracuje. No ale to, z toho nikdy to prašradny nebude. Protože je to hrubá metoda. No ale někde musíme začít. A když nemáme jasný koncept, no tak my si myslíme, že z nás to povede někam do hloubky. Ale těžko, protože hrubá metoda do hloubky těžko může jít. Hm? Vidíme to jasně? Hm? Nebo to nevidíme. Vidíme, jak šta. Hm? Já, já si chci podělit trošku. Já myslím, jako, že když asi většina z nás tady, když se dostaneme přes to sledování dechu, pokládání vědomí na ten mentální obraz. To no je úkol není, abych. Tady z vás jako v zenu chodil s tyčí a, a, a mlátil vás. Mm. Abě, abych vám dal správnou motivaci, abyste správně meditovali a chápali tu důležitost toho uvolnění a jasnosti. Mm. Pak, ať budete se cvičit v jakýkoliv technice, ve vypasaně, v samatových technikách, v mahajánových technikách, v tantře, tak to bude jiný. To je třeba vidět. Vlastně všechny techniky z hlediska yogačáry musí výjist do toho stavu Prašábdy. Pak to jsou účinné techniky. Mózao, to je tež stav prašabdy, nic jiného. Ale ten stav prašavdy je na základě moudrosti. Ne e, jenom na základě koncentrace. Když je to na základě jenom koncentrace, no tak se do močáho nikdy nezostaneš. Protože močáho je moudrost. Proto, jak už jsem se zmínil, v té severní tradici, se dává důraz na dělou pozornost jako moudrost. Samozřejmě, koncentrace tam musí být. Ale ten faktor, který je nejdůležitější, je ta moudrost. Že ty se koncentruješ a chápeš, nejseš rozpěrován jinými objekty, které jasně chápeš. Ve stavu jednoborovosti myšlení, jednobodovosti mysli je zase úplně jiný stav. Tam se splnul s objektem a jiný objekty prostě nemáš zájem. No ale přesto ten stav jednobodovosti, to je stav jednobodovosti zdravého vědomí. Takže ty přesto neulpíváš Diáně tež neulpíváš na objekt, no ale nemáš přehled toho celku. Ten celek se stane pouze misa. V Diáně už pak ty objekty, ty vizuální objekty, který slyšíš, už jdou do pozadí. Nemají žádný vliv. Ale nemají žádný vliv díky koncentraci. Ale v stavu dělé pozornosti nemají žádný vliv v tom smyslu, že by tě rozptilovali. Samozřejmě, že mají vliv nějaký, ale ne, že by tě rozptilovali díky moudrosti. Díky jaké moudrosti? Koncentrovat se a otevřít se. To je strašně důležitá věc. My se učíme koncentraci ne, aby jsme se zavřeli, ale aby jsme se otevřeli. A v tom stavu otevření se musíme učit dělat všecko, co děláme. A na to je yoga čára dobrá, to vysvětluje úplně jasně. No a teď můžeme jít dál, protože jsme pochopili ten význam prašraddy, třeba na ně meditovat, třeba to jasně pochopit. Náš nepřítel je hrubost. Náš skutečný přítel je prašraddy. A prašraddy závisí na jedném objektu. A ten nejmenší objekt, který už přesahuje rámec objektu, je objekt osvobození. Ať už to nazveme nirvana, nebo to nazveme e, takovost. To je objekt, který není objekt. Stejně tak počítek a rahata je počítek, který není počítek. Hmm? proč není počitek. Protože normálně počitek je příjmoí objektu, ale to je žádný objekt, na kterým vysíš nepříjímáš. Proto se mysl nelepí. Takže počitek a počítek počitek budhy je počitek bez počitku. Pozornost a pozornost Budhy je pozornost bez pozornosti. Protože ten objekt který se stává podmětem k mentálnímu procesu, ty na něm nevysíš. Hm? No ale my, jelikož bytosti nevědomé, bez vědy, no tak my vysíme na tom objektu pozornosti. A když nemáme uvědoměnou pozornost, tak my na něm vysíme a nejsme si toho ani vědomí. No a z toho přichází ty problémy. Musíme to jasně vidět. A na to je dobrá ta eh, správná motivace. My nemeditujeme proto, aby jsme se zavřeli, my meditujeme proto, aby jsme se otevřeli. No a aby jsme se otevřeli, my potřebujeme něco, co náleží všem bytostem. To dává smysl. Dobře, tak meditující pak na základě uvolnění a jasnosti pozoruje formy obrazů, kdy v to jsme ještě neprobrali, že jo? Pozoruje to na, na základě stavu prašradby pozoruje formy obrazu. Co znamená pozoruje formy obrazu. Stážeme se dovnitř, pak může pozorovat formy obrazu. Jestliže moje vědomí je venku, jaké obrazy budu pozorovat. musím se stáhnout dovnitř, abych pozoroval ty obrazy, abych poznal, že pochází z, z vědomí samotného, jinak to nepozná. No a e, pozoruje formu obrazů, vyvstálež v mysli koncentrované na ty darmy, o kterých správně uvažoval. Hm? To je Samozřejmě vypasan. Teď on pozoruje formy obrazů, mnohých obrazů. Ne jednoho obrazu. Mnohých obrazů. Proto jde vypasený, vypasany. Ale jde vypasany na základě ty prašrbdy. Hm? Pak ta vypasaná jde z hloubky. Pak může udělat ten... Eh, Hm? Bez toho ten průlom nepřijde. S rozhodností s rozhodností zůstává s nimi a praktikuje odpoutání od těchto mentálních obrazů. Čili, jak už jsem se zmínil, to už jsme pobrali minulou Minulou hodinu. Tady máme tři procesy. Hm? To je třeba pochopit. Jaký tři procesy? Hm? Pozoruje formy obrazu. To je jedna. jedna. Zůstává s nimi, to je dvě. A potom, co zůstává s nimi, praktikuje odpoutání. Hmm. Čili on si ten obraz vezme, to znamená, že ho pochopí. V yogačárovém buddhismu mluvíme o e, sedmi druzích pozornosti. Je mnoho do jiných druhů pozornosti, ale sedm druhů je speciálně důležité. A ty platí jak pro samatu, tak pro vypasan. Jak uvidíme, sedm stupňů vědomí, či ta vědomí na cestě k šamatě, je devět druhů vědomí, které jsme probrali. Teď probereme později čtyři druhy vypasany, čtyři stupně ve vypasaně, je devět stupňů v samatě, čtyři stupně ve vypasaně a teď je Sedm pozorností, které jsou, platí jak pro samatu, tak pro vypašan. První, aby jsme praktikovali samatu a vypasanu, musíme lakšana pratisamvédi. Musíme. E, e, Pratisanvédi znamená realizovat nebo poznat, nebo e, cítit se do lakšana. Lakšana znamená vlastnost, vlastnost toho objektu. Co je vlastnost objektu šamaty? Jak poznáme vlastnost objektu šamaty? To už jsme mluvili, že to, co je hrubé, je strastné, to, co je jemné, přináší uspokojení. To je šama. To je poznání charakteristiky šamaty. Co je poznání charakteristiky vypašany? Poznáme pět agregátů a pět agregátů poznáme je podle jejich speciální charakteristiky. Země, voda, počitek, vnímání a tak dále. To jsou speciální charakteristiky. Který existují v každém mentálním procesu, no a podle jejich společné vlastnosti, to je ta nestálost. Hm? No a nestálost, pokud na ní ulpíváme, no tak jsme ve stavu strasti. Proč jsme ve stavu strasti? Protože ulpíváme na nestálost jako něco, co stojí. A kdo dává, co dává ten eh, podmět k tomu, aby jsme brali to, co je ve stavu pohybu, aby jsme to brali jako něco, co stojí. Co to je? To jsou ty koncepty. To jsou jména. Jména dávají dojem, že ten objekt, který jmenujeme, stojí, ale ten objekt, který jmenujeme, nestojí. Ale i, i protože mu dáme jméno, tak stojí. Hm? No a z těch jmen potom skládáme věty, z těch jmen eh, skládáme symboly, z těch vět skládáme symboly. Hm? Eh, Slabiky, kterými dáme věci dohromady na komunikaci, pak máme, si to rozdělujeme na, na specifické vlastnosti, společné vlastnosti. No a to pak my vlastně chápeme ten objekt, o kterým máme, s kterým jsme spojeni, s kterým máme počitek. A tešlo by to i bez toho pojmenování? přece přeci, kdybych něco neznal a neznal, co, jak se to říká, tak poznám, že to je... Ty, ty vidíš jenom to, to už říká modrý Sokrates, my vidíme jenom to, co známe. To, co neznáme, my nevidíme. Vidět znamená, jako si to... poznat. Vidění je poznání. Ale my poznáme jenom to, co známe. Hm? Takže by bylo něco Protože poznání je rozlišení. A my rozlišujeme na základě toho, co známe. To, co neznáme, my nerozlišíme. Když to neznáme, tak to rozlišíme na základě toho, co známe. To je ten paradox. Právě proto i Moudrý Sokrates říká, že my můžeme jenom vidět to, co známe. To, co neznáme, my vidět nemůžeme. Protože když si tam dáme jméno, když si tam dáme větu, když si tam dáme slabiky, tak my to rozlišíme. Pokud to nerozlišíme, no, tak my to nepoznáme. Vidíme to jasně? My to nepoznáme. Když jsem při opici, no tak tam vidí dveře, ale nepozná žádné dveře. Když ji neotevře ty dveře, no tak nebudu vědět, že tam může tudy projít. Hm? Ale teď on tam přijde Honza a už ví, protože má tu minulou zkušenost těch dveří, i když sem, dáš, když sem dáš opici, která i na tu kliku dosáhne, ona nepozná žádnou kliku. Ale vidí tu kliku jasně. Je to tak? Tak my jenom vidíme to, co známe. Jenom toho se můžeme chytit. Jenom to můžeme použít. Vidíme to jasně. Čili pro vyplasení my máme tento proces. První, jak ukazuje, pozoruje formy obrazu. Proč pozoruje formy obrazu? Protože ty obrazy pozná. Tady to je agregát formy, tady to je agregát počitku. Počitky jsou buď Príjemné, nebo nepříjemné, nebo ani příjemné, ani nepříjemné, už to má všechno rozložené. Hm? Je to tak? Vnímání je uchopení znaku objektu, hm, tak eh, uchopí ten znak a to už má všechno eh, v hlavě taky eh, spořádané. Je, je to kulatý, je to hranatý. Je to tak? Hm? Je to. No a z toho dává dohromady, že to je, z těch znaků dává dohromady, že to je stůl, že to je zeď, že to je klika, že to je hlava. No a tím pádem to pozná. Je to tak? No a podle toho, jak to pozná, podle toho se k tomu staví. No a všechno to, co poznává, je ve stavu změny. Jenomže to pojmenování tomu dává to, ten dojem, že tam žádná změna není. Co pojmenuješ, to stojí. Hm? Tím, že věci pojmenujeme, tak začínají stát teď, když pracujeme na vypasaně, tak to má taky své výhody. My to pojmenujeme a hned přijde jiný pojem, a hned přijde jiný pojem, a hned přijde jiný pojem. No to je taky v pořádku. No ale ten pojem dává ten koncept, to jméno, dává dojem, že věci stojí. Ale oni nestojí. No a z toho, co stojí, no to pak, e, e, tak na to můžeš, jak tady vysvětluji, e, v mysli koncentrované na ty darmy, o kterých správně uvažoval, s rozhodnutím zůstává s nimi. On je chce proniknout. On chce proniknout, tohle je element země, tohle je element vody, tohle je počítek, tohle je příjemný počítek, tohle je nepříjemný počítek. Hm? Chce je proniknout. Praniknul je a vidí, že ten počítek se mění z příjemného počítku, bude nepříjemný počítek. Příjemný počitek máme dojem, že existuje s nepříjemným počítkem dohromady, ovšem mysl se tak rychle mění, že když máme příjemný počitek, ten nepříjemný počitek tam nemůže být tak silný, když máme nepříjemný počitek, ten příjemný počitek tam nebude mít stejný. Z hlediska perovádové teorie my nemůžeme mít dva počitky, které jsou různé dohromady. Z hlediska yogačáru není žádný problém. My můžeme mít dva i tři počítky současně. Proč? Protože podkladem je vědomí. Všechno se děje ve vědomí. Tak není žádný problém mít. A to je taky naše zkušenost v meditaci. Ty medituješ na dech, sež v samády, máš hlubokou hluboký prašradby. No ale přitom tě bolí koleno, proč ne? Hmm? Ale z hlediska je to není možné. Proč? Protože mysl se hýbe tak rychle. že během jedné v už máš stovky různých mentálních procesů. Teď co je výhoda koncentrace? Koncentrace je vnitřní mikroskop. Hmm. Co je funkce mikroskopu? Z blachy udělá barák. Hm? No, koncentrace má venku v mikroskopu má tu funkci, ta vnitřní koncentrace má taky stejnou funkci. Teď když si tu na základě koncentrace ten objekt zvětšíš, co se stane? Z, z malinkého objektu se stane nekonečně velký objekt. To je stejný princip. No a teď, když zvětšíš ten objekt, no tak můžeš vidět i ten mentální proces, který je neskutečně rychle. Ale ty ho můžeš vidět, protože jsi to zvětšil. Když si něco zvětšíš, blecha se stane barákem. No a můžeš v baráku. Rozlišit, já nevím, co, když si se podíváš na plechu pod mikroskopem, poznáš každou jej, její buňku. Hm? Stejně tak, když použiješ vnitřní koncentraci, no tak si můžeš ten objekt zvětšit nekonečně. No a pak, jako kdy ten proces mysli se je zpomalí. A tím pádem ho můžeš jako pod mikroskopem zkoumat. To je hluboká vypasaná. Každou, každou součástku toho procesu můžeš proskoumat jako pod mikroskopem. Pokud nemáš to prašradly, tak se k tomu nikdy nenostaneš. Není to možný. Proto máme dva druhy vypasany. Vypasana po skupinách a vypasana po jednotlivých objektech. Mogalána studoval vypasanu po skupinách, ale dosáhl probuzení za, za týden. A nadpřirozené síly, hodné schopnosti. Ale Sáry Putra trvala vypásana dva týdny, než se stal Arahatem, po tom, co přišli k Budhovi. No ale rozdělil si všechny ty mentální procesy podle jednotlivých částí. Proto se stal generálem Darmy. Nikdo nemohl tak darmu tak jasně objasnit jako on, protože on viděl v té mysli, která se hýbe všechny tyto části. A mohl si je jasně označit, že tohle je počítek, ten, ta, tak to přichází, tak to odchází. Tohle je vnímání, to má tyto charakteristiky. Tak to přichází, tak to, tohle je prání, tak to přichází, tak tohle je vytáka, tohle je vyčára, hm, tohle je, No a, e, a dal si to celý dohromady. Hm, no a tak e, analyzoval: v tomhle, v tom mentálním procesu je tolik formací, v tomhle je tolik formací. No a to je věda. No a pak může darmu jasně vysvětlit. Ale když se chce stát arahatem, budu tvrdí radši díku Mogalánovi, protože ten má nadprorozený síly. No a když máš nadprorozený síly a děláš vypasanou pomocí nadpřirozených sil, tak to zase bude něco jiného. No ale... Nakonec Mogalána se taky naučil všechny tyhle ty věci, ale přístup je jiný. Buď studujeme na základě, jenom na základě ty prašraddy nebo studujeme analyticky jednu po druhý a oba se tam dostanou, jeden se tam dostane dokonce i rychleji, no ale nebudeme mít tu přesnost. No, ta přesnost pochází právě z toho, z toho, jak je to tady vypsat. První pozoruje formy obrazu vystalých mysli koncentrované na ty darmy, o kterých správně uvažoval, když mu ten Buddha nevysvětlil, že tohle je formace, tohle jsou formace vůle, tohle to je počítek, tohle to je. Objekt počítku tohle stojí, no tak on by to sám nepoznal. No když mu to vysvětlí, tak má ten obraz. A na tom obrazu on pak medituje. No a když, na tom, když to pronikne, proč to pronikne? Protože má tu rezoluci, má tu to odhodlání. Jasně to proskoumat, ten obraz. Jaké jsou jeho e, specifické charakteristiky, čím se liší od ostatních obrazů a e, jaké jsou společné vlastnosti, ta nestálost, on vyvstane, no, zajde. No a když ho proskoumal, tak byl jiný objekt. No, to je vypašen. Tak je to jasnější teď. Hm? Čili máme tady tři stádie. My pozorujeme ten obraz, pak se rozhodneme, tím pádem my můžeme ním proniknout. Zůstaneme u něho, pokud nepronikneme. Když jsme pronikli, no tak ho pustíme a jdeme na jiný obraz. No to je vypasana. Dobře. Hmm. Dejme pamet. Tady. Hmm? No jo, dneska jsem to napovídal, ale nedostali jsme se moc daleko, ale to jsou všechno důležité věci. Hm? Proto já nespěchám hm? A pomalu, pomalu všechno půjde dohromady. Tak máme vypasanou. Znamená to, že tento mentální obraz, objekt jeho koncentrace, stát, se stává, že se tento mentální obraz, objekt jeho koncentrace, stává objektem rozlišujícího poznání. Co je rozlišující poznání? O tom jsme mě mluvili. Javat bhavikata, ta bhavikata. Když pronikneme obrazy, co se stane? My můžeme spojit Šamatu a vypašanu. Jestliže nepronikneme obrazy, no, tak my nemůžeme spojit šamatu a vypašanu. Když spojíme šamatu a vypašanu, vidíme všechno, to jsme vysvětlili, ty čtyři objekty, tady to máme, takže poznáme hranice předmětnosti. Vastu ja, varianta. Co znamená hranice předmětnosti? Všechno co můžeme poznat, je pouze a jen, víc, nikam to dá, nejde, je těch pět agregátů, dvanáct hm, e, sfér e, poznání, osmnáct elementů poznání, závislé vznikání, čtyři vznešené pravdy, to jsou objekty moudrosti, co znamená budistická moudrost, nejáství, hm, moudrost nejáství, v agregátech nenajdeme, já v dvanácti bázích v oku nenajdeme já, v, v, v barvě nenajdeme já, hm? v mysli nenajdeme já, v objektu mysli nenajdeme já. No a osmnáct elementů je oko, je, je barva, no tak je vizuální vědomí. Ty jdou dohromady. No a to je všecko, co máme. A v tom žádný já není. A protože v tom žádný já není, tak to můžeme poznat podle takovosti. Z hlediska Mahajány takovost je jedna. No ale takovost je jedna. Nirvána je taky jenom jedna. Nemůžou být dvě nirvány. Ale ta nedualistická nirvána se nazývá takovost. Ta nirvána, která má něco oproti tomu, je takovost, ale něco chybí. Hm? Ale ten, kdo zná tuhletu takovost, ty nirvány, no tak může lehce poznat Takovost jakožto jedinou pravdu. Proč? Protože oni jsou združený, že jo? To je, není problém. Právě proto Buddha učí sutry transcendentální moudrosti, že kromě prázdnoty nic neexistuje, právě žákům. A žáci to učí dál, subúty to učí dál. Šáriputra to učí dál. My recitujeme Sutru srdce. A velky učí Šáriputru v samády velké soustrasti. No a šáriputra učí dál žáky. Šáriputra je velice moudrý. Jenom vlastně chytáme stejný objekt, ale chytáme ho na základě jiné motivace. A ta motivace je tak důležitá. Ta motivace mění všechno. Jestliže nemáme eh, tu motivaci bodičity, no tak my tu takovost jako jedinou vlastnost Všech věcí my net nepoznáme. Když máme bodičitu, tak ta mirována, která není vlastnost všech věcí, pro nás nemá žádnou velkou atrakci. Protože jsme poznali bodičitu. Bodičita je něco neslíchaného, něco nepochopitelné, ale je to tam. A jednou, když to tam je, tak to zůstane. A když to zůstane, tak člověk nechce nikam jinak, protože všechno jiného už není tak zajímavý. Proto je tak důležité všechno pochopit, že to všechno jsou stavy mysli. A stavy mysli její základ je ta takovost. Ta tam je od samého začátku, tam to nikdo nemůže ukázat. Nikdo ji nemůže vzít. No a v tom je ta jistota ty bodychity. Nikdo to nemůže vzít. Nikdo to nemůže s tím pohnout. Je to nevysvětlitelný, je to nepochopitelný, ale je to tam. Dobrý. Tak je to, stává se objektem rozlišujícího poznání. Rozlišující poznání má všechny objekty. Jiné objekty neexistují, než objekty rozlišujícího poznání. A objekty rozlišujícího poznání, které jsou reálné, to jsou ty věci, to jsou ty objekty moudrosti, která ukazuje, že naše zkušenost nemá jádro. Jádro já. To jsou ty objekty moudrosti. Teď on v severní tradici můžeme na tom kontemplovat, musíme, musíme to tež jasně, jasně zažít. No ale není ta nutnost, aby jsme všechny ty objekty eh, přímo zakusili. Proč? Protože nakonec jsou z hlediska yogačáry, z hlediska madhyamiky, to jsou tež koncepty. Protože nic v mysli nemůžeme uchopit kromě těch konceptů. My reálli to uchopit nemůžeme. Když to vidíme, máme úplně jiný přístup k meditaci. Když to nevidíme, tak furt chceme něco uchopovat. A jelikož chceme něco uchopovat furt máme nějakou frustraci, furt se nám něco nelíbí. tak je důležité poznat, že ty, ty objekty rozlišujícího poznání, to jsou všechny objekty. A ty se nazývá jáva bhavikata, To jsou všechny objekty, pokud je možno něco poznat. Možno něco poznat z hlediska nejáství pouze ve smyslu těch pěti agregátů a tak dále. A když poznáme pět agregátů, poznáme čtyři vznešené pravdy, když poznáme, pronikneme čtyři znešené pravdy, pokud máme, roztáhneme mysl, tak není těžký pochopit, že čtyři znešené pravdy jsou jenom jedna pravda. No a ta pravda si znamená, se nazývá takovost. Tento objekt tak správně rozlišuje v rámci jeho specifických vlastností. To je teď vysvětlil vypašenu a teď ji vysvětluji do detailu. Ty čtyři fáze vypašeny. Většinou ty, že rozlišuje na základě těch vlastností. Vlastnost země je tvrdost, měkost. My, když cítíme nějaký objekt, tak ho cítíme na základě ty tvrdosti. A kdyby tam nebyla ta tvrdost, no tak my nic neucitím, My se propadne. Je to tak? Hm? Musí tam být ta tvrdost, no na té tvrdosti něco stojí. A to, co stojí, to, to je ta koheze. Hm? Když tam není koheze, když tam není tvrdost, no tak tam musí být měkost. Ale aby tam byla měkost, musí tam být nějaká tvrdost. Kdyby tam nebyla nějaká tvrdost, tak by tam nebyla ani měkost. Hm? A ty, tyhle cty, eh, poměry se stále mění. To je naše zkušenost. Jinou zkušenost nemáme. Ten poměr se mění. Ale ty vlastnosti tam zůstávají. Ale ten poměr se mění. Proč? Protože všechny tyhle vlastnosti jsou relativní vlastnosti. Oni nemají žádný vlastní jádro. Hm? To je třeba pochopit. Nic nemá svoje vlastní jádro. Tvrdost nemá svoje vlastní jádro. Měkost nemá své. My jenom poznáme tvrdost na základě měkosti. My jinou tvrdost poznat nemůžeme. A ta co je pro nás tvrdý, to je pro červotoče koučky. Kdo má pravdu? Červotoč nebo my. Hm? No, všecko je relativní. Takže první musíme si označit tu specifickou vlastnost. Hm? To je ty. A to si označíme na základě čeho. Na základě moudrosti s posloucháním. Když nám nikdo nevysvětlí, že tohle toho je země, ta tvrdost, kterou cítím, to je země, no tak já nikdy nepochopím, že tahle poduška, na který sedím, je země. Co mě nikdy nenapadne. Aha, to mě napadne, protože jsem to slyšel, protože jsem to četl, no tak se k tomu stavím úplně jinak. Je to tak? Hm? Kdyby mě to nikdo neřekl, že existují tři druhy země, země jako charakteristika, země jako konvenční a země jako meditační objekt v kasína, tak mě to nikdy nenapadne. Protože jsem to četl, protože mě to učitel rek, no tak je mi to úplně jasný. Napadlo by to někoho, kdo, kdo by se to nenaučil, komu by to učitel neřekl a kdo by na tom nemenitoval? Nikdo by, nikoho by to nenapadlo. Ale kdyby ten meditující viděl tu prázdnotu a tu neustálou změnu, nemělo by to stejný vliv na něj, i kdyby to předtím nikdo neřekl? To je chytrá otázka. Ale určitě by se musel naučit, i v, i v tantře, ve všem se musí naučit to, co je skutečná relativita. Bez toho vůbec nic nedává smysl v buddhismu. Skutečná relativita je není to, co normálníma očima vidíme, je to něco, co, co nepřipouští ten, tu stálost. Když si, že to nepochopí, no tak celý buddhismus nedává smysl, ať už je to tantra, ať už je to cokoliv. Hm? Ale může se to učit koncepty, protože všechno tohle jsou mentální obrazy. Ale jsou mentální obrazy, které realitě odpovídají a jsou mentální obrazy, které realitě neodpovídají. Když uvidím vzdušné zámky, to je tež mentální obraz. Ale nemá žádné opodstatnění v realitě. Když uvidím dveře, to má, to má opodstatnění v realitě, ale to má opodstatnění v realitě v pouze v realitě. subjektivní realitě. No ale to eh, tvrdost, měkost, tyhle, ty kvality, to je objektivní realitě. Ten červotoč taky eh, vnímá, eh, nevnímá dveře, ale vnímá tvrdost, měkost. Hm? Teď on takový kanec, ten to asi vidí jinak. Hm? Neprávě no právě to ale, že my vlastně nevíme, jak některé bytosti, nebo zvířata, jak některý zvířata něco prožívají, nebo vidí třeba se nějaký zvíře vlastně dostává do stavu prozření, jenomže si to neuvědomují. I to je přece možné. No to je možné. Proč by to nebylo možné? Všechno je možné. Hm? <laughs> Všechno je možné. Když Šri Ramana meditoval, Šri Ramana měl krávu Lakshmi. A když on meditoval, tak ta kráva Lakshmi to jsou fotografie. Ta kráva Lakshmi šla do Samády s ním. <laughs> Ona tam přivokovala a on fot z toho. Ta kráva taky. <laughs> <laughs> Proč ne? všechno je možné. Jenomže my proto všechno nejsme otevření. Protože žijeme v tom sudu. Hmm? No a to je ten rozdíl. Tak první máme většinou ty eh, důkladní rozlišuje v rámci společnosti. Eh, eh, Většinou to důkladně rozlišuje v, v rámci těch specifických vlastností. Pak pravětšinou to dokladně rozlišuje v rámci společných vlastností. To už je předpokládáno jako moudrost. To už předpokládá moudrost kontemplace. Máme tři moudrosti. Moudrost odslyšený pokud já neuslyším, že skutečná poduška je tvrdost, mě to nikdy nenapadne. Je to tak? První to musím zakusit, první to musím slyšet, no a pak, když tady sedím, tak poznám, že bezprostředně, co já poznávám, není poduška, ale že poznávám bezprostředně tu tvrdost. Hm? Když mi to nikdo nevysvětlí, nikdy mě to nenapadne, že bezprostředně nepoznávám podušku, která je koncept, ale tu tvrdost, protože to je objekt toho tělesního vědomí. Poduška není objekt tělesního vědomí, to je mentální obraz. A ten mentální obraz já můžu rozlišit, protože ho znám. Když ho neznám, tak ho nerozliším kočka ho také rozliší, ta si na to sedne hned a usnepa, ale cítí to jinak. Hm? Cítí to jinak, protože jí nenapadne, aby to nějak opravovala nebo aby to zametala. <sík> no a my jsme v tom světě našich početků, který pochází z, toho, z těch obrazů, který známe. No a to je naše karma. Ty naše koncepty, to jsou naše karma. A podle ní jednáme. To neznamená, že máme jednat jinak, ale musíme to, aby jsme to pochopili. Jedině pak se o toho můžeme odpojit. Když to nepochopíme, tak se o toho nikdy neodpojíme. Vidíme to jasně? Jakž tak. Hmm. třeba o tom půjdu. Tak příliš moc informací, zítá to budeme pokračovat. Tak máme výčinoty, pravýčinoty, paruvi tarkajaty a se mam sajaty. Čtyři stupně v meditaci Vypašana, měli jsme devět stupňů v meditaci Šamata, teď čtyři stupně v meditaci Vypašana. A to všechno dává smysl, jestliže chápeme, že to se všechno odehrává na těch mentálních obrazech, hm? kterými my první musíme mít prašrobdy, aby jsme jimi mohli proniknout. Hm? Dobrý? Super? <tějí> Také. Můžeme dát trošku diskuze a prohležit, jak by to bylo. Hm? Jak to vidí Honza? Je to úplně stejně jako věma. Tak dobrý. Někdo to vidí jinak? Tak zejprá do mé ja. procházku. V dělé pozornosti, kde se prochází, jak dělá pozornost. A vidíme to nebo se snažíme to vidět jinak. Když je vdělá pozornost, a procházíme se po lese. A když není dělá pozornost, a procházíme se po lese. Když je v dělá pozornost, jak se procházíme po lese. Nejsme rozpilovaný. Hm? přesto si všiváme všeho. Vidíme houby. <skrý> <skrý> Vidíte, jaký je jazyk jiný? Hm? <skrý> vidíme <skrý> houby, všecko vidíme. Hm? No, tak uvidíme, jak uspějeme. Hm? Tak zítra program je, ráno bude interview. je to tak? Od kolika věku? A přijdou tři osoby. Hm? No a pak odpoledne po obědě bude na procházku, no a pak zítra si dám oběd taky se všema. Slyšel jsem, že děláš uh, úplně super risotto. Honza <síř> to úplně, se, se mu to rozplývalo ve jazyku. <síř> tak máš na plánu risotto Bude rýže, ale ne, nebude to risotto. tak co se dá dělat. <síř> tak jsem zveškal. <síř> ten <pust> <síř> Ne, nechci nastovat to. <laughs> Každý chvále tvůj risotto, to si tam já, udělá dílo na díl. <laughs> no. To si udělá podle receptu, nebo máš vlastní... No, tak začal jsem... To už jako dělám dlouho, to je jako moje oblíbené jídlo, tak dřív jsem ho dělal podle receptu, teď už si to pamatuju. A dělá, zkoušíš... Přidat trochu víc vína, nebo no, významená vína. Je, no, no, tak příště tak na mix. Je, tak. Ta já někdy, kde teď ne, teď se na to moc necítím, udělám nějaký indický karý, co jsem se naučil. Jo? Zítra bude, mám to. Zítra bude kari, no? no? bude. Jím to dobrý. Ale některý z nás nejsou zvyklí na ty kuchyni, tak mi do toho tolik, Ahoj, to těch dává. čili a to. No. A Šinko mě říkala, že já mám rád právě ostry. <tějí> <tějí> Dostal jsem Pes. zase přes uši. A Šinko vám říkala, že to nemáte jíst? Nemám to jíst, že to je patný na ledviny taky. Hmm. Dává to smysl? Hmm. Když všechno zakází? Mám z koho všechno zakázané. <laughs> tak toho může no, také porušovat. <laughs> <laughs> tak já jsem byl vždycky nějaký rebel. <laughs> no právě proto to říkal. <laughs> je, ale to tak je. trošku musím to sekat dobrotu. <laughs> Čuky, čuky, čuk, já jsem malý kluk, na hlouposti nekoukám, radši tady zatloukám, ale to si hodný do vinku Znáš to? to říká. vždycky můj otec. Ten, když měl dobrou náladu, tak těm vzal na horvinka do vinohrad a tím věděl, že mi udělá velkou radost. Teď už to ani neexistuje, ne ten druhý, ne ten druhý. Jsou David, viděl bych to? Jo, je to. My vás vezmeme <laughs> Já myslím, že by to by bylo hezká zpomínka. Bude dělat tam cvičení v pozornosti. To je důležitý. Smát v dělí pozornosti. Plakat v dělí pozornosti. To dokáže jen Borisa to. Ale je to možný. Proč ne? No tak jo, tak e, máme nějaké téma diskuze, kolem mě hurvínka. Jak to vidíte, ta? radši nic nebudete. Radši vidět houpit, co? Já mám čistě jednu jazykovou otázku. Vždycky, když se mluví, protože spousta těch textů prostě buď to vznikla třeba ještě konfrontací nebo překladem samohlečtiny a tak dále, tak se prostě živo říkat realizace a živo se říkat koncept. A já bych chtěla jenom vědět, jestli koncept je v podstatě totožný ze slovem pojem a jestli realizace je totožná ze slovem uskutečnění. Jo, jo. jo, to jsou synonyma. To jsou synonymy určitě. Tak koncept je latinský a pojem je česky, to je jediný rozdíl a to je stejný jako realizace a uskutečná. Tak my máme stejné dědictví, tu řeckou, a latinskou kulturu na, na tom stavíme. Já jsem totiž ze začátku mývala problém s tím slovem koncept, protože jsem Vlastně mu přikládal ten význam, jako má slovo koncepce. Ale to už je něco jiného. To už je něco jiného. No ale je to zpřízněný. Z hlediska latiny je to zpřízněný. To conceive hm? v angličtině. To je zpřízněný koncept. Nebo není linguisticky? Ty seš dobré angličtiná. Takže je Pojmout, tak? Hm? No, a to má co dělat s, s, yeah. s pojem. No? To je zajímavé, ta lingvistika. Tady paní spisovatelka mám o tom může něco říct. Já jsem jako přemýšlel už jako dřív o těch slovech právě ta realizace a přišlo mě to jako jako nepřesný, že, že i ta realizace, i to uskutečnění, že je to trošku navázaný na takovýto vytváření a že mě přijde přesnější jako uvědomění, jestli to třeba tak on uvědomění z hlediska buddhismu většinou překládá sampadženia. Sampadženia je moudrost. Jo? No ale realizace je něco, co je přímá zkušenost. A moudrost sampadženia neimplikuje, že vidíme nirvánu. Sampajana neimplikuje, že vidíme nirvánu. Sampajana implikuje to, že cokoliv děláme, máme jasnost. No ale že to implikuje nirvánu, to se nedá říct. No ale realizace implikuje nirvánu nebo to takovost. Takže, Já si myslím, a co slovo tam ještě, s naladí, na tom, v, tom, v tom slovem s toho realizací, na, na který se ptal a kterých jste zmínil, je, že faktičně mm. realize je uvědomit si, no. ale realizace, jak jste se ptala vy, je uskutečnit. A mezi uskutečněním a uvědoměním zase nemusí být takový velký rozdíl, pokud no. máme ten pojem, že všechno mm. pochází z mysli. No, ale v tom bodli, hm? což je realizace, jo. Hm? znamená vlastně od budhy, což znamená inteligence. Hm? Moudrost. Čili dá se to spojit, samozřejmě, že se to dá spojit. Ale když používáme sampajana, což je též se překládá jako awareness, hm? uvědomění, tak, že to uvědomění nerováné, to vůbec není dané tím. Je to uvědomění toho pohybu, co děláme, je to uvědomění toho, co myslíme a tak dále. No ale že, je to, že by to bylo uvědomění milování, to vůbec není dané. Protože v Satipatána suta přichází Sampadžania po, po dechu. Že si uvědomuješ, když otáčíš. Když jdeš dopředu, že jdeš dopředu, když jdeš zádu, že jdeš dozádu, když se obracíš na stranu, že se obracíš na stranu. No a uvědomíš si to tím pádem to je projevem jasnosti. Že se to děje v jasnosti. Jinak děláš něco a myslíš na něco jiného, no a pak všecko zapomínáme, že jo. Hmm. Tam žádná jasnost není. Já jsem to myslel možná spíš jako uvědomění ve smyslu moudrosti, že jako vlastně moudrost je taky tak způsobem jako so... uvědomění si... Jo, si tak, tak, to, tak to není standardní. Pak máme problém s proložením sampadženia. Jak proložíš saty sampadženia pak. No, jasně, to se pak... No a sám to nikde není daný, že by to bylo uvědomění nirvány. To vůbec není daný. No, to není, jo. A teď pochopil jsem správně z vašich přednášek, že vy říkáte, že vlastně čím jemnější vědomí, tím jemnější předmět, až ten nejjemnější předmět, který jsme mít ve vědomí, je... je to je které... předmět. To je předmět. který je předmět. Stejně tak jako počítek buddy, je počítek, který je nadpočítek. Čili není to počítek v tom smyslu, jak my ho chápeme. Proto Buddha je ten, který prechází naší schopnost pochopit. Pokud nemáme přímou zkušenost v takovosti, tak Buddha nikdo nemůže chápat počítky Buddhy. Proč? Protože ho počítat nad počítek. Počítek nad počítek je počítek, který absolutně nemá ani e, ty nejmenší známky v na tom dotyku. Právě proto jeho pozornost není tež pozornost. Budha je nad pozorností. My jsme... E, Pozornosti, protože my chceme něco proskoumat, něco chytit, no bude nemá co chytit. Bude nemá co chytit. Právě proto je všecko. A když nebudeme brát dá se v našem případě s na použít se jako nalaďování se, zjemňování se? No. člověk se ne? Proč ne? To je dobrý. Proč ne? Musíme do té meditace dát tu kontemplativní moudrost. To je strašně důležité. Jak už jsem se včera zmínil podle některých systémů, jako derupat, de Lamaův systém, když máš jasnost v kontemplativní tak ta, eh, ta moudrost ze samády přichází více sama. Ty už nepotřebuješ se snažit. Proto oni dávají takový důraz na tu logiku a na to pochopení. Hm. To tež dává smysl. ten počítek s tím dotekem, který vytváří pak naše vnímání, tak to přichází skrze smysly, ale samozřejmě i ten počítek je v, v samotným často člověk nemá tolik počítku tělesný. Počítek neexistují ve té formy, která je pociťována. Počítek je na základě formy, která je pociťována. Když tam není ta forma, no tak jaký počítek? A když mám jenom představit, představte si, by člověk nevnímal vůbec nic fyzického, ale pouze měl v hlavě plnou myšlenek. Tak to je sta, stále ještě, ty myšlenky dávají nějakou formu. Bez formy není myšlenka. A ty, dokázal byste mi to vysvět, jak myšlenka dává jako tím prostorem? Takový... To je obraz. Myšlenka je obraz. Víci je na základě obrazu. Když to není obraz, tak chceš vnímat co? A to je jako vesnu, stejný. Aš obraz, teď mám rozdíl mezi snem a skutečností je, že ty si myslíš, že ten obraz je skutečný ve skutečnosti a není skutečný ve snu. Ale ten obraz ve skutečnosti také není skutečný. Proč není skutečný? Protože absolutně subjektivní. To skutečný je něco, co je objektivní. Proto ty dvojrány jsou skutečné. To neznamená, že neexistují. Existují z hlediska konvenční reality, proč ne? Ale bezprostřední. Poznání dveří, je, je ta barva, je ten tvár, je ta tvrdost, měkost, to jsou dveře. A ty dveře jsou v pohybu. Ty dveře, které vidíme jako obraz, ty v pohybu nejsou. Ty tam stojí a zítra to budou stejné dveře. Když to zítra nebudou stejné dveře, no tak... Zmatek. Ty obrazy dávají pocit stability. Bez obrazu pocit stability nemáme. Ale ty obrazy jsou na základě našich konceptů. A koncepty jsou na základě naší karny. A to je třeba pochopit. A dá se říct, že ty elementy jsou taky subjektivní, že jak byste říkal, já považuji za tvrdost. Může pro někoho být? Byla... No samozřejmě právě proto, to objektivní, to jenom ta takovost, nic jiného objektivního není. To je přirozený důsledek. Kromě takovosti nic přirozeného není. To, co je zen, to je kontemplace té takovosti. A jestliže pochopíš takovost, tak můžeš všechno dělat přirozeným způsobem. Když se učíš zen, no tak ten učitel je tak důležitý, protože ten ti ukazuje, jak dělat přirozeným způsobem. Ten tam musí být. Když tam není učitel, no tak striktně řečeno, ty nemáš přístup k zenu. To je ta důležitost toho učitele. A to v terevládě není. V je to písmo, hm? ale v je to ten učitel, který ti předává tu přehozenost. Hm? Jak máš věci dělat. Jak máš si zavazovat kaničky. Hm? Jak máš pít čaj. Hm? Jak se máš smát. V Japonsku je, jak si máš dát sake. Uvolněn o jasnosti. Proč? Protože medii kontempluje na, na, na, na tu přirozenost. Nic nemá vlastní vlastnost. Ta vlastní vlastnost závisí na tom, na té situaci, na, na těch podmínkách a příčinách. No a tím pádem Můžeš v jakýkoliv situaci fungovat. Protože jak jednat přirozeně závisí na té situaci. Ve skutečnosti nic nestojí. dává to smysl. A proč vám říkal, že není možné být takovost nebo divána by byl prostor sám sobě? No samozřejmě to nemůže být prostor, protože prostor je něco oproti něčemu. Prostor existuje jedině oproti formě. Tu ohraničuje formu. Ale takovost nic se žádnou zpět s formu, formou nic. A někdo používá prostor, prostě bylo pro nekonečné, neomezenost? Eh, tak to není ten normální význam prostoru. A, a, a, a. Takovost tež nemá rozdíl. Nekonečnost je oproti Tomu, co je koneční. Takovost nemá protiklad. Proto je to takovost. Proto je to přirozenost, protože to nemá žádný protiklad. Proto se může adoptovat na tu situaci. Hm, dává to smysl? Všechno má svý výhody, všechno má svý nevýhody a proto je třeba být otevřen a studovat s otevřeností. My studujeme proto, aby jsme se otevřeli, ne jsme se zavřeli. Je to tak?